היפופוטם! ערב טוב ושלום רב. עולם הדוגמנות, זה הנושא בו נעסוק עכשיו? נערות צעירות רבות רוצות להיכנס לעולם הזוהר והדוגמנות, אך מאוחר יותר הן מגלות שפרק הזמן בו הן עובדות הינו קצר מאוד. היפופוטם תחקירים יצא לגלות את האמת שמאחורי עולם הדוגמנות ולחשוף מה קורה אחר כך. עולם הדוגמנות הוא עולם זוהר ונוצץ, אבל פרק הזמן בו ניתן לדגמן הוא קצר מאוד. זה נכון, גלית התחילה לעבוד אצלנו בשלוש וחצי, בשש היא כבר הלכה הביתה. מסתבר כי בשל כסף החיים המהיר של הדוגמניות, משך ההיריון של דוגמנית הוא יומיים בלבד. תראה, גם שחקני כדורסל חיים זמן קצר, הם אומנם גבוהים, אבל ככל שהשחקן גבוה יותר, כך הוא חי פחות. אני מכיר שחקן אחד, כל כך גבוה, שהוא כדרי הרעש הכדור ירד על הרצפה וחזר חזרה ליד שלו, הוא כבר היה צריך לפרוש. אבל מה קורה לדוגמניות לאחר פרישתם? היפופוטם תחקירים גאה לחשוף כאן לראשונה, כי רוב הדוגמניות עוברות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 נמצא איתנו באופן פסיכולוג. שלום. שלום. מה אתה מייעץ לבחורה שרוצה להיכנס לעולם הדגמנות? אני הייתי מייעץ לה לחשוב פעמיים. מה זאת אומרת לחשוב פעמיים? לחשוב פעם ועוד פעם. מה, אתה לא מבין? ומה עוד? הייתי מייעץ לה לא לרתום את אימא שלה למרכבה עם סוסים. למה? מה, היא מפגרת? מה היא עושה? אז למה זה חשוב? זה לא חשוב. תודה רבה. אני פרשתי מעולם הדגמנות לפני דקה. וחמה זמן ייקח לך לעבור לענף הדייג.